Ya yep, mambo vipi? Ni time nyingine tena tunakutana hapa hapa TV katika historia za masta. Na leo tunakusongezea historia ya mwanadada mrembo kutokea nchini Tanzania aliyopata umaarufu mkubwa kupitia film ambayo kwa sasa ni miongoni mmoja siri ya mali waliopiga hatua. si mwingine ni Jacqueline Walker. Na pia ili kwanza kupata historia zetu usisahau kusubscribe tu channel yetu. jina ni Fatina Suleiman. Karibu. Jacqueline Wolpa Masawe amezaliwa Moshi, Tanzania, tarehe 10 Desemba, mwaka 1987, ni mwigizaji wa filamu mwanamitindo na mjasiriamali kutokea nchini Tanzania. Jacqueline Wolpa Masawe alipata elimu yake ya msingi katika shule ya mawenzi na baadaye kwa magreti ekenywa na masai kwa ajili ilimi ya elimu ya sekondari hadi mwaka mbili Hapo vilevile alisoma masuala ya biashara huko arusha na vilevile alishughulisha na mambo ya urembo hasa kuashughulikia urembo katika mavazi ya mitindo mbalimbali. Mbali. Jackie Olpa alianza mapambano ya maisha yake alipoamua kwenda Dar es Salaam kuanza kujitafutia na kuanza kufanya biashara ndogo ndogo kuuza sabuni japo ya familia yake haikufurahishwa na swala hilo kwaani wazazi wake walikuwa na uwezo wa kumiliki na kuweza kumpa biashara akaendesha maisha yake ila yeye Aliamua kwenda Kariakoo kuanza kuuza sabuni, promotion dawa za mswaki. Wazazi wake wakaona dalilishwa kwa kufanya hivyo. Baa fikiatua hatua ya kuchuniwa na wazazi wake. Kitu ndo hichi ni mfano tosha wa vijana wanaotaka kuwa kama yeye kwani alichokipitia kilimpa wakati mgumu. Olpa amecheza filamu nyingi tu nchini. aliletwa kwenye ulimwengu wa filamu na mwigizaji mwenzake Lucy Komba. Filamu alizocheza ni pamoja na Tomboy, Jike Dume, Chris Desire, Mahaba ni Uwe, I'm Not Your Brother, Chago langu, River Taxi, Shoga yangu na Family Tears. Walta amekuwa mtu wa kutokea katika magazeti mara kwa mara pale alipoanzisha hospital na harmonized hadi kuachana kwake. I hope umeenjoy, umepata kujua historia fupi ya mwanadada huyu mrembo anaisifika kuwa na macho mazuri na ni mwanadada mpambanaji na anaisubutu. Na kusi usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ili kwanza kupata historia zetu. jina ni Fatna Suleiman mpaka kati mwingine kwaheri.